Anasema kama mwalimu wako ni sufi aliyekufundisha kaida ni sufi kindi wale kufundisha hiyo kaida unatakiwa kumkirimu na kumpenda kuna mapenzi ya kawaida ya kibinadamu ambayo nia ya na kuna ikiramu za kawaida za kibinadamu za mkubwa kwa mdogo au sio hivi mwalimu wako msufi na Allah hajampa hidayah anaona usufi ndiyo dini na wewe Allah kakujalia baada ya kumaliza kaida katika kuendelea na masomo kukutana na ilmu ya sawa sasa ukijua daa tu salafia nzuri na mwalimu wako bado anaona usufi ndiyo sawa sawa po unaaje kuvuja heshima ya mwalimu wako utamsalimie mwalimu wako na utamuombea dua pia mwalimu wako Allah amjalie aingie katika daraja la usafi iki mwalimu wako akikuamrisha jambo la kisufi ulifanyaambia la siwezi kufanya jambo la kisufi hilo jambo sio dini siwezi kulifanya hilo jambo lakini mwalimu wako lazima utamheshimu kwa sababu dini yetu imetufundisha kuwaheshimu wakubwa na mwalimu wako ni mkubwa mimi nakumbuka Nimesoma kwa masufi miaka mingi alhamdulillah. Na nilipomaliza kile chuo cha kule kwetu Kigoma kinaitwa Ghazali nilianza kazi ya da'wa, nikatoka Kigoma nikaja katika mkoa wa Tabora. Ilikuwa mwaka 94. Nikawa da'i pale Tabora, nikafundisha, nikawa shekhe pale. Na sisi wale masufi walimu zetu walipotufundisha kwamba wewe hapa. Ushamaliza huna sehemu ya kusoma elimu yote iko hapa walikuwa wanatuambia hata ukienda madina Maka na madina ukirudi Kigoma utakaa chini usome Tukakuwa katika akili chafu tukiwa tunajua kwamba popote utakapoenda elimu ipo Kigoma hatusomeshwa wale wazee alhamdulillah tukasoma tukajua kusoma tukasoma nilipopata mawazo mimi ya kusoma nikasema hapana arudi kwa mwalimu angu, nikasafiri nika kiguma, wangu nikasafiri nkaenda Kigoma kumwambia shekhe wangu nahitaji kuwacha kazi niende nikasome akanambia jambo zuri sana nenda kasome kusoma ni kitu muhimu sana sufi lakini nenda kasome unaenda wapi nenda Mombasa nenda kasome nenda kasome minkaja kusoma lakini mwalimu wangu alikuwa msufi nikini nilimwaga usi? nilisafiri kutoka Tabora nikaenda Kigoma kaenda nika nikamwaga mwalimu wangu akaniambia nenda kasoma nitenda nika nikasoma nilipokuja hapa nilikosa nafasi pale Kisauni mwaka 99 na nilikosa nafasi pale Kisauni kuna mmoja akaniambia twende mradi tauhidi kule utapata nafasi Nikaenda maalikaazi tohi lakini kabla hapo nilikosa nafasi nilikoshachelewa nilirudi kwanza nikaingia tablighi nikazunguka na matablighi najua ni dini nikautulia nikautumia muda wote ambao nilikuwa natakiona nisome nikatumia kwenye tablighi Nikiwa nikionajua ni dini si unawaaga watu wa tablighi na wambia naenda kusoma bila hawala kwa uwezo wa dini hiyo uma unakufa unakwenda motoni unakwenda kusoma walikuwa rafiki zangu wakanikasirikia kooni nikaja kusoma ikaenda markazi tauhidi baada ya kukosa nafasi kisauni nilipopata markazi tauhidi mimi nakumbuka swali alioniuliza shekhi ahmad sijalisahau mpaka leo aliniuliza ma huwa at-tauhid <laughs> sikujua sikujua nilimwambia shekhi sibu kama akisema at-tauhid na ila mimi nimekuja kusoma Nachoomba unipe nafasi nisome basi kumbe nikasoma pale mara kwanza Allah akajalia nikaijua sunna dali nikaijua maana haji salafi kwa shekhi lakini pia kwa sababu nilisoma tayari na familia siku nataka kuja kusoma kishauri nilimfuata shekhi nikamwambia shekhi naomba nikasome kisauni kwa sababu nina familia Barua zangu zikije zinapitia kwako unajua nikipata salamu za nyumbani zinapita kwako unajua Sasa naomba nikasomekishauni nipate namna ya kusimamia familia akaniambia nenda Nikao nasoma uni, jumamusi, Jumapili, Jumatatu, Jumanne na Jumatano Alafu unatoka kisauni na kwenda Maganyakulo Nahudhuria darasa ya Sheikh wa 5 kuna ya msikitini ndye yeah. juma juma mosi narudi kisauni asubuhi na baskeli nilinua katibu mpaka leo ipo ipo mpaka leo na mwambia hii baskeli ndio historia ya kusoma kwangu hiya hii huyo msipotezi mpaka leo ipo kwa shekhi aliponiruhusu naje kusoma kisauni nilikuja kisauni na nikawa naendelea kusoma kwa shekhi kwa sababu hata siku inanipatia vile vitabu kwamba nikasoma darasani vile vitabu vyote mimi nilikuwa na vifundishwe kule kwetu kisivijui si nilikuwa sufii kwa nilikuwa sijui kitu yani unasoma hadithi afa hujui unajua tu kiarabu na kiswahili basi lakini mafundisho ya hadithi hujui mwenye, kwa sababu wale kufundisha mwenyewe hajui wewe utajua vipi sasa hivi nikada darasani mwalimu alisema gulu alimarams ah, kumbe hii hadithi nilikuwa nafundishwa hivi dora kichwa kinavumbuka sasa hivi kayi wadaa salafia kikaijuwa manhaji salafi nikawa nazunguka mimi na basikeli yangu suku nyingine nakuja kwa abu hapa anajua huyu mzee wangu nazunguka na basikeli yangu nikasomesha wadogo zangu nikasoma mwenyewe nikasomesha familia nilipomaliza masomo yangu hapo kishauri nikasema basi narudi kule nilipo haribu nilirudi tabora kwenye tabu ya hali ya juu mno mji mzima wale maanswali pia ndio adui wangu wa kwanza kwa sababu mimi nilijua wale ndio wenzangu kumbe wale si wenzangu anatulitofautiana mimi niliaza kufundisha kitabu sifatu tu salama Na nao wamekaa miaka hawafundishi tulioingia kwenye mlango wa sutra tukawachania hapo wakanambia hawa ni wafasi wa albania hawa wafasi wa albania hawao wizi tofanyeje lakini tangu wakati ule mimi nimekaa chini mpaka leo naendelea kufundisha miaka mingapi? Nimetoka hapa 2004 mwezi 23 mwashoni mwezi wa 12 merudi Tabora nne mpaka leo miaka mingapi? Miaka 20. Ndio kwanza tunajenga msikiti. Unao semaje unaweza kweza kipi? msikiti wetu juu ndio kwanza tunajenga msikiti sasa za hivi haujaisha si mnaona kwenye mitandao oh, au hamuoni yeah. miaka ishirini kwa sababu nilikuwa ni shekhe pale naheshimika wananiona ni mtu mkubwa sana mimi nilipotoka nikajua mimi ni mtu mjinga kuliko wote sasa nikasema ntarudi pale pale kwa nipo rudi pale nionekana mimi nimenunuliwa na maabarekani mimi yani ni kibaraka mkubwa kwa sababu yale nilokuwa nayasema ndio ninayoyakataa Nia nilikona na kufundisha ndio ninayoyapinga sasa hivi. Lakini sasa hivi alhamdulillah mimi nimesafiri. Vijana wapo, wanafunzi nlioanza nao wameshamaliza thanuwi, wale kulia, wote wamerudi alhamdulillah. Dawa inaendelea tabora, tuna misikiti zaidi ya kumi Lakini wangu ni kibanda tu, hiyo naweza kustajabu. Sasa hivi tunajenga msikiti sasa. Na dawa inaendelea. Markazi ya vijana ipo markazi ya ushiana ipo sasa walimu wangu wale mimi ni waheshimu mpaka leo sina ugomvi nao kwa hivyo kuna zile heshima za kibinadamu ukisimama kwenye kazi uko kazini wala hamna shida yeye yuko hapo kama unazungumzia mwalimu anaeka hapo anaendelea kupata faida tu hakikasirika atakasirika mpaka atafika mwisho nimalizie tu siku moja nilikuwa katika baada ya kurudi kwa sababu nilikuwa napigwa vita mji mzima walikutana wakakubaliana nisipewi nafasi mahala popote kwa hiyo waliponyimwa nafasi mimi niendelea kuhudhuria katika fikao kama kwenye vilio na kwenda kwenye harusi nikiarifiwa na kwenda nasipewi nafasi lakini mwanzo ilikuwa haiwezekani mimi nikifika lazima nipewe nafasi nikanyimwa zile nafasi lakini siku moja wakakosea wakanipa nafasi Nikasema leo usimtukani mtu wala sifungi heshima ya mtu leo nitawafundisha dini tu hao wazee. Ilivomaliza akasema kwa kweli tumepata faida hatujaipata miaka mingi. Allah kubariki bwana. Sasa kile kitendo kilizungumza mtu mmoja mzee shekhe mkubwa cha kunisifu kiliwaudhi mashake wote waliokuepo pale. Kwa nini ananisifu? kwa sababu sifu mimi ni kuisifu hidayah yao yangu kwamba ni dawa sahihi. Lakini mpaka leo sijagombana na mzee yote pale mjini. Na ukienda mpaka leo sijagombana na mzee yote lakini nifukuzwa misikiti karibu yote. Wananifukuza lakini wanasalimia. Kwa sababu sijavunja heshima zao. Mimi nasimama kwenye dini, wengi wako kwenye dini sibanduki. Kwa hivyo na wewe endelea kusimama katika dini. Na heshima baba yako iko pale pale na heshima ya mwalimu wako iko pale pale akiingia kwenye anga zako mbe shekhe huyo wenyewe wewe na kusta, na kuona hili jambo hujalifahamu vizuri kwa hivyo cha msingi kalifuatilie kwenye kitabu alafu utakuja kuzungumza nami mwa kisha adabu yuko pale pale na kama utaona huwezi kumjibu muulize kwanza mwalimu wako huyu mzee ni mjibu nini alafu mwalimu wako atakuelekeza namna ya kujibu lakini usiwatukani watu na wala usiwashambulie watu na da'awa itakwenda. Na mimi naamini katika mji huu vijana wanaopewa misikiti kusalisha kama wataifundisha da'awa hii. Ni da'awa yepesi mno kueleweka katika mifua vya watu. Kwa hiyo da'awa itaenea. Hawa mahisabu wote watakataa chini. Wote watazingwa Na watafukuzwa kwenye misikiti yao. Wote watafukuzwa. Msikiti mtapewa nyingine. Na Allah fathuhi kwa karibu. Fathuhi karibu wala haiko mbali. Allah akuthibitisheni na akujalie niheri katika hiyo. Kwa ni maswali yanaendelea si hakuna haja ya maswali. Sheikh Abdallah yuko atakibu swali. Tafadhali Sheikh. Tafadhali Sheikh. Anasema vipi mtu tamlingania mzazi wake akiwa answari Tuombe ufafanuzi. Mzazi wako akiwa amswali manake imejiwa suna kabla yako. mzazi wako ansuari hajui bana salafi we mlinganie tu mlinganie mzazi wako kwa sababu yeye atakuwa bado ya zile fikra za kiansuari utakaa naye chini kidogo kidogo kwa ni baba nyi ansuari mpaka mwaikataa dawasalafia tatizo ni nini sina muuliza swali la kwanza hilo tatizo nyiye hamna adabu kwa mimi mtoto wako sina adabu yule mwali wendo hana adabu kwa hiyo adabu yake ndio inakufanya wewe ukatai dini yani kwa sababu hana adabu kwani adabu ndo dini yenyewe ile si yakuwa ile inahusu ina dini ile si kasoro za mtu binafsi nakuuliza mimi hii dawa salafia ina matatizo gani ina kasoro zipi baba hebu nisaidie mimi kama mwanao hebu nisaidie wallahi hausikumbii hana la kukumbili atalitoa wapi kwa sababu dawa tu salafia kitabu na sunna juu ya ufahamu wa wema waliotangulia na uanswari kitabu na sunna juu ya si ufahamu wa shehe wapi na wapi si vitu viwili tofauti hivi kwa sababu uji ufahamu wako wewe wa Qur'an na hadithi Ndiyo sawasawa na ufahamu wa Abubakar na Umar ufahamu wa Imam Shafi na Malik na Ahmad haoni kama ni vitu viwili tofauti hivi kwa mimi nadhani Nijianduruti tu kafunguza baba yako kwa ukole na baba yako atakuelewa lakini pia usisawao kumwomba dua kwa sababu ni jambo nataka taufiki na hidayah Allah tabaraka wa taala jazaakumullahu khaira